Hola, ah, benvinguts, eh, gràcies per venir eh, en aquesta roda de premsa i una mica explicació que farem sobre aquesta jornada que volem entecar, aquesta setmana, vaja. Donem eh, les gràcies a la Teresa per haver-nos en aquest local tan lluminós i maco. Està molt benvinguts. bé. Benvinguts. Podem, podem ens quedarem més... No, vindrem, ara vindrem més sovint. A casa vostra, com vulgueu. Ah, sí. A més, he vist que ha esmorzar i, sí, sí. i de tot. Sí, sí. Vindrem sovint, eh? Bueno, doncs eh, eh, volíem primer donar-vos algunes dades en general sobre el voluntariat, sobre les entitats eh, abans de passar doncs a, més a, a explicar-vos doncs, la, la setmana en concret el, que es dividirà en dos parts una és el dimecres que és el, la jornada i el, i el dissabte que seria la festa ciutadana, bé, bueno, la, la Montse que, que ha treballat molt i molt a posar cor i ànima juntament amb l'equip de, l'equip tècnic del Pla d'Inclusió Social del Consell Comarcal amb nom s'adien a la IMA i en Roger que han aplicat moltíssim i bueno hi ha, hi ha algunes de les entitats que, que han anat fent una mica una mica també llavors, en eh, quant a dades que us volíem comentar eh, més que res eh, de, per enfocar només a feu com un zoom i veure els Catalunya a Catalunya, quants voluntaris hi ha a Catalunya en aquests moments l'IDESCAT que és l'Institut d'Estadística de Catalunya ens diu que, que aproximadament 670.000 voluntaris participen en activitats no? això significa un 13% de la població major de 16 anys que és, és important eh? eh... Aquesta part de voluntaris és en general en totes les entitats no només socials no? hi ha entitats també de lleure, etc. A les entitats socials les xifres ens dona la memòria de la taula d'entitats del tercer sector el tercer sector és diríem, el primer sector és entitats o administracions governamentals no lucratives segon sector diríem eh, són les, les, en, les entitats o les empreses, no?, que són lucratives, no governamentals i el tercer sector són les entitats que, no governamentals i no lucratives, eh, sense fins de lucre. A ah, doncs les dades del tercer sector que engloben a Catalunya 6.800 entitats parlen de que de voluntaris tenim eh 320.000 o sigui, que podríem dir que la meitat d'aquestes 670.000 eh, persones voluntàries treballen en el nostre sector social, no? en el tercer sector social. Ui, que bé. Un cop, No, és no, bueno, Les entitats, només per, per acabar de reunir aquestes xifres globals, les entitats de, del tercer sector tenim un volum econòmic important d'un 2,8% del producte interior brut eh, persones contratades en aquests moments el 2013, 102.000 102 persones voluntàries el que hem dit, 320.000 més o menys i eh, destinatàries persones que van als serveis en general d'aquestes entitats 2.100.000 que és una passada eh? és dir, que és, és un, un terç quasi, bueno quasi prop d'un terç de la població passa en algun moment per alguna de les entitats a demanar ajuda o participar-hi no? eh, ara passem més a la comarca a la comarca tenim mm, aproximadament d'entitats de, de, una trentena 20 d'elles estem a la taula d'entitats tenim aquí una petita llista la repassem ràpidament l'ACAS eh, l'associació catalana de recursos residencials l'associació de familiars i tutors de discapacitats intel·lectuals ONA l'associació de malalts d'Alzheimer eh, AMA l'associació Altamariu l'associació de serveis integrals del futur l'associació de tramontanets càritas Castelló d'Empúries càritas Interparcial de Figueres Consell Consultiu de la Gent Gran, Corfí, Creu Roja, Fundació Altem, Fundació Roses contra el Càncer, Fundació per a la Promoció dels Oficis, Fundació Privada de Sant Vicenç de Paúl, casament meva, que avui no estàs a casa teva, eh? <ríe> Fundació Salut Empordà, Fundació Tutelar de l'Empordà, ONG Tallerts amb nosaltres i Xarxa de Conviència de Roses. Aquestes vintenes d'entitats són les que més participen en les activitats, no? Eh, bueno, és un, un, una fotografia una mica grossa d'aquestes aquest, entitats eh, en aquests moments segons l'informe nostre que han fet les entitats van fer un informe social el 2012 el del 2003 encara no el tenim no? falta poquet eh, tenim uns 300 voluntaris que col·laboren a les vuit entitats més grans eh, de, la, de la taula aproximadament els 300 voluntaris eh, En quant al perfil d'aquests voluntaris no? dèiem que, que, que un 13% de la població major de 16 anys eh, participen en activitats voluntàries eh, en aquests últims anys, els darrers anys ha augmentat a Catalunya el eh, en persones i temps o sigui que, clar, és més important que, que augmenti el temps que dediquen a les activitats no? En eh, persones un 13% d'ells són dones davant d'un 9% que són homes eh, aquest el, el voluntariat que és, més, que és més important que és el femení doncs, eh, majoritàriament són dones majors de 45 anys mentre que els homes que més col·laboren en aquestes tasques, eh, són majors de 65 anys. O sigui que, evidentment, aquí tenim una feina a fer, eh, a buscar voluntaris d'aquests sectors de població que encara no estan, no estan prou, bé, prou sensibilitzats. Aquest serà, serà un dels objectius d'aquesta jornada. No? En quant al perfil d'aquests voluntaris, hi ha una part important que ens interessa... Eh, molt que sigui més coneguda i és que a cada, a cada entitat tenim diferents eh, projectes no? i cada projecte requereix un perfil determinat de voluntari. Llavors, és molt interessant que, que els voluntaris s'adrecin a la nostra web que tenim, que hem estrenat fa poc, eh, que és eh, ni m'ho sé de memòria res o fei plataforma entitats a l'empordà.cat doncs en aquesta web trobareu les entitats que participem és un és, és, les entitats que participem i els projectes concrets en els quals fa falta, eh, fa falta doncs, voluntariat no? i en aquest projecte concret eh, si entreu veureu doncs, quin és el perfil que demanem que sol·licitem de, de voluntari no? perquè a vegades pot, pot convenir una persona jove a pot convenir una persona gran depèn del, del projecte no? bueno. això és en quant al perfil i després per per, per entrar tot això una mica en, en el context social del moment dirien, eh, a les jornades el que interessa molt és avançar eh, avançant el compromís doncs, el voluntari eh, moltes vegades és voluntari d'un temps molt reduït o, o d'una activitat molt concreta eh, no sé si busques voluntaris per bueno, cada vegada més per, per, per adaptació d'aliments doncs pot ser puntual sí, és un puntual i que, i que en un moment determinat doncs, pots necessitar molts però és un dia en concret no? és molt interessant i, i va molt bé i soluciona molt però també necessitem el voluntari més compromès, aquell que, que dia de que tingués doncs, un cop per setmana, ajudar, doncs, què sé jo, a una persona gran... Jo l'he trobat, eh? Va, i, bueno, costa molt. De mitjadat. edat, ah. compromès, Mol trempat... Sí, costa Estim molt, molt però, per això, però nosaltres hem de sensibilitzar aquestes jornades també per tot això, per, per veure aquests reptes. O sigui, després d'aquests anys de voluntariat eh, podem concretar molt més els reptes que, que tenim d'ara endavant en concretar molt més aquesta, aquests perfils i aquesta gent i, i a veure com, com poden eh, entendre què és el, el, el compromís no? que, que per ser voluntaris s'ha de tenir un compromís eh, eh, eh, les entitats l'existència de, de les entitats es dona a través d'aquesta complicitat social a la qual hem de participar eh, persones i col·lectius però hem d'estar compromesos eh, amb l'actuació de l'entitat hem de saber quins són els projectes de l'entitat i participar-hi i, i, participar i, i fomentar-los si, si no hi ha aquest compromís doncs és molt difícil tirar endavant no? per tant per eh, volem que, que, que aquestes, mm, aquestes jornades aquesta, aquesta setmana serveixi perquè la gent conegui les entitats, conegui els, els reptes que té cada entitat els programes, els programes i els projectes i que, i que vegi en quin punt poden participar o en quin punt podrien participar ells en, en alguna d'aquestes activitats no? eh, sense allargar-me més jo voldria dir, vos a un, un trosset abans de que la Montse us explicarà el programa d'activitats un, un resum, una conclusió de, de l'anual del 2013 en què nosaltres com a entitats vam participar de, de que 800, és un recull d'enquestes de, de 800 entitats o sigui que és molt, està molt ben fonamentat no? i ens parla d'aquest repte el repte radica en saber gestionar la complicitat social que aporta energies, il·lusions, capacitats i recursos per a la transformació social. Amb una base social formada per persones compromeses, té sentit la idea de continuar implicant la ciutadania, realitzant campanyes de voluntariat, com aquesta, o de recaptació econòmica. Bé, no, avui, avui no toca, però és un altre problema, no?, de recaptació econòmica. Per concretar aquest compromís en temps o diners alhora és necessari aprendre a gestionar correctament la dedicació de les persones voluntàries això és un repte per a les entitats gestionar aquestes persones voluntàries per mantenir viva la seva motivació, perquè moltes vegades si no, falla, si fallem nosaltres se'ns desmotiven i, i donar resposta a les seves expectatives perquè ells també tenen el fet d'una persona una, una qüestió voluntària perquè té una expectativa també eh, amb, aquest, amb aquest acte de voluntariat no? Doncs, pues, uh, bueno, passem ara, doncs, Montse, a concretar més coses de la jornada. Wow. Si no volies soltar una miqueta és molt important això, perquè cada vegada més, no?, uh, diguem, el, el, els mitjans econòmics que ens arriben, diguem, des de les administracions, o que al seu moment hi les obres socials de les caixes, n'hi ha, ha caixa, no obres socials, ara no?, aleshores tot l'hospitació si ho hem, endavant de endavant a ser forçosament, diguem, amb l'ajut dels voluntaris, no?, nosaltres, després de com a càrites, a sort del voluntariat podem fer tots els programes que estem fent. Tenim 100 voluntaris, que en moment a Figueres, no? I el que deies tu, jo no? volia resaltar-ho, que hi ha el voluntari aquell que se'ns pot apuntar un moment donat per fer una campanya pot ser de recollida d'aliments, pot ser, un, no sé, organitzar algun amarató, un... O que sigui, no? aquest, aquest perfil d'aquest voluntari i l'altre perfil és el voluntari que intervé dintre un projecte no? un projecte que nosaltres fem durant tot l'any no? i és un compromís, voluntariat és això, jo puc oferir unes hores de meu temps, dues hores, tres hores a la setmana però unes hores concretes amb mesures concrets, això és un compromís diguem així, no? aquest perfil d'aquest voluntari diguem, és el que més costa no? aquest és el que viu al programa, el que s'implica en el programa, no? i aquest diguem, és la, la crida diguem així, mm. de... de cap al voluntariat, ben d'aquestes dues línies eh? el voluntari puntual i el voluntari implicat en un projecte d'una entitat eh? Perdona, abans hi ha una, una enquesta de, també de, del Centre d'Estudis d'Opinió que fa una percepció de, del capital social de Catalunya no? I, i, i és molt interessant perquè eh, mostra eh, la, la confiança que té la ciutadania amb diferents eh, doncs diríem, amb, amb, amb diferents estructures de la social no? eh, doncs hi, no hi ha les, les institucions de la ONU, el govern de la Generalitat els tribunals de justícia, els sindicats la revolució autònoma l'Ajuntament, el, el, els mitjans de comunicació l'Església Catòlica, l'Exèrcit bé bueno, sí, començo per baix la, la poca confiança Eh, eh, va d'acord amb la, la confiança, bastant confiança, o sigui, poca confiança, cap, cap confiança, poca confiança va pujar, no? Bastant confiança i molta confiança. No, molta confiança pues, mm, organitzacions benèfiques o ONG's, un 11% i un 54% bastant confiança. Clar, estem dalt de tot. Que és la que queda més amunt. Sí. Mm -hmm. Después, mitjans de comunicació l'Ajuntament, policia autonòmica Mossos d'Esquadra sindicats, tribunals de justícia govern de la Generalitat per aquí al mig institucions internacionals com la ONU és continuació institucions europees, Comissió Europea següent, policia nacional govern d'Espanya església catòlica la banca, l'exèrcit partits polítics no hi ha ningú de partit polític i altres confessions vale. Tenim... la força està dalt de tot jo sí, penso que sí perquè som, som les NGs no, les que digue, fem bona part de la feina que hauria de fer l'administració en aquest moment no, que, que sí, no, no se fa no? i nosaltres no intentem suplir l'administració però sí eh, on pot arribar podem arribar nosaltres no? en el cas que la gent no estigui de setesa aquest és el nostre objectiu vida que tot tot maneres la eh en dedicat. Tenim per costum eh, de, doncs, de fa molts anys, des dels anys 80, les, les, les entitats n'ha molt cols a cols amb les administracions, però saca que últimament ens han fallat bastant, però que sempre s'ha intentat anar cols a cols, diem amb, amb amb convenis i amb, però per responsabilitat de les entitats, si sí, no? sí. tasques eh, sí. gentes sí. que saben a des però, clar. si no no que no podem el que, és, el que sap greu és que quan vas a l'administració ens ha de demanar ajuda sembla que vagis a demanar caritat per si realment el que estem fent és ajudar-nos a fer la feina vostra que la tindríeu que fer vosaltres i et fa la sensació que vas allà a dir sisplau, sisplau, vull dir i això et sent fatal fet, eh, eh, no però toc, bueno, estem eh? acostumats no, no toca avui aquest tema però no hauríem no, no, no, no, de fer un altre un altre jornada és que estem molt tocats tots per llei que, el que és un subteflor no? l'administració, en el cas diguem, social no? té l'obligació no? per llei no? de, diguem, de donar cobertura a les necessitats de vivenda, de menjar i de roba a totes les persones que estan perdonades en cada punt dels seus municipis cosa que no fan, si no fóssim les ONGs les mm. entitats, no? Eh, no sé com es farien, no? Eh, nosaltres, com ho faríem, sempre ho dic jo a més amb la seguretat de les persones, no? Perquè tots els milers de persones que tenim, no? eh que moment que estem ajudant, si no fossim per aquestes ajuds, no, eh no sé què faríem, no? Poseus en lloc d'un pare amb, amb manos petits, no? Eh, Que no tens temps la al eh? ah! eh, eh, el, el, el, el, no, el debat que ja ho veieu aquest, amb les, les institucions, aquest debat està eh, sempre en... Eh, la ten. Però, el que, que dir... passa és que avui avui anem, anem a fer el tema voluntari. No, podem, sí. diguem això, que tot això és que diem, estem a captar voluntaris, mm. no?, Exacte, per no. poder tirar endavant sí. les nostres velles, sí, no?, de sí, totes sí. les entitats. Sí, sí, sí. Però en aquest cas, per exemple, de la setmana del voluntariat, caldria recalcar que el Consell Comarcal, els dos tècnics, ens han ajudat molt. Per tant, en aquest cas... Exacte. podríem Exacte. dir que l'administració ens ha ajudat, I, ens ha ajudat. I, i, i, i a més ens ha ajudat molt a organitzar-nos com a entitats no aquí, ara, com, a, com a taula Vull dir no... Val, si voleu expliquem una miqueta com funcionarà uh, la setmana del voluntariat s'ha dividit en dues parts una és una jornada més tècnica de treball, teniu els cartells aquí sobre, i l'altra és més festiva i més lúdica. Si voleu, comencem per explicar la més tècnica, que es diu com gestionar amb èxit el voluntariat. Bueno, en principi, és una jornada més indicada, oberta a tothom, és gratuïta, eh, i servirà, la finalitat, no, és promoure un espai de treball, de participació... A treballar amb metodologies, no? vindran diferents entitats, que ara us diré quines vindran a explicar-nos i fer als tallers. I la idea, tant com deien Vicenç, com deien Narcís, doncs és formar un voluntariat seriós, compromès, de llarga durada, implicat en el projecte de en cada projecte de les entitats. La jornada es farà el dimecres 28 de maig, de 5 de la tarda a 8 del vespre, les Escolàpies, i eh, en primer lloc, bé, bueno, és obert a tota la ciutadania, això, eh, ciutadania, això per suposat, i en primer lloc es farà una petita ponència de mitja on explica què vol dir ser voluntari, sobretot per la gent potser que no té tan clar què és ser voluntari. Per això dic que està oberta a tothom i no només a, a professionals o a voluntaris. Llavors hi hauran uns tallers simultanis eh, que el porten diferents entitats, com són Maria Nau, Càritas, la Fundació Salut Empordà, la Fundació Roses contra el Càncer, l'Associació Tamariu i el Fòrum de les Famílies Berger-Ginjauma. Eh, I finalitzarà amb un debat sobre els reptes de la gestió del voluntariat amb, amb diversos ponents també, que el conduirà Mohamed El Elamran. Llavors, sí que recalcar que si voleu venir en aquesta jornada, sobretot en els tallers, doncs s ha d'inscriure abans del 26 de maig, en la Fundació Clerc i Nicolau. Ho teniu tot en els, en els tríptics, en la jornada Que també demà. hem participat en la universitat sí, sí. de la Fundació sí, sí. Clerc i Nicolau. I després anem a la festa més lúdica, que serà el dissabte 31 de maig. Eh, és la primera edició que la fem. No és una fira, val? volem que sigui una jornada lúdica, oberta a tothom, a joves, a famílies, a gent gran i tornem a sensibilitzar en, no, en què fem els voluntaris, quina tasca estem fent, però també una idea de festa per a tothom. Uh, esperant a la Casa Empordà, l'antic escorxador, i les diverses activitats, els faig 5 cèntims, uh, les, les entitats presentarem els projectes solidaris amb una mena de càpsules de 5-10 minuts, hi haurà un espai de jocs i activitats i una actuació per rems de 3 a 12 anys, i com a novetat que hem tancat aquesta setmana tenim dues coses. Un parell de tallers infantils que un el portarà a la Fundació Gala de Lí, i l'altre al Museu del Joguet i realment estem molt contents per aquesta col·laboració desinteressada dels dos museus. I l'altra part és que farem dues actuacions de dansa a càrrec de projecte dansa i l'estudi d'arts que el farem en l'espai d'escenari obert que teniu en el cartell. El vespre, a tarda, vespre es concerts, la Jove Orquestra de Figueres, el grup No Problemo i Pablo Guirau i després farem un flashmup que el preparem des del casa meu i bueno, un flashmup hem penjat un vídeo en el YouTube amb el ball, la gent s'ha de prendre els passos ah, i ara han de venir a, sí. a, les <laughs> ha de a les 12 i a les 6 de la tarda, vestits com a la pel·lícula de Gris i bueno, a veure què surt ja, ja ho veurem, ja ho sentirem <ríe> uh, també durant tot el dia es farà, hi haurà els Instagramers solidaris uh, on es faran fotografies i es penjaran a l'Instagram amb el hashtag InstaSolidaris i a part tenim el, el servei de l'art tot el dia amb uns menús de 3 euros que prepararem per, per dinar Uh, bé, aquesta, el que volíem amb aquesta com, bueno, convocatòria de la premsa és, us demanem no, en els mitjans de comunicació la màxima complicitat. perquè bé souu vosaltres qui arriba a, a la ciutadania i creiem que hem de tenir una població solidària i compromesa perquè és molt important per la comarca i pel, pel conjunt del país. En veritat, tots els agents són imprescindibles, i el que ens agradaria és que seguíssiu tant la jornada tècnica com la festa per tal de fer-ne el màxim de, de difusió i fer créixer la solidaritat a la comarca. Molt bé. Sí. Molt bé. A veure si, si teniu alguna qüestió pregunta, o pregunta sobretot de cares al... Els resultats de, de la festa ja els donareu més endavant sí. No, sí. no fareu cap previsió d'adhesions i tot això és mm. no. no, és de molt difícil no ja. podem dir gaire res de moment en, el, en els tallers eh, hi ha entre 40 i 50 persones apuntades i esperem que, bueno, que si ens unimegin hi ha un, un, un correu per apuntar-se no? sí, el... fins al 26 d'anar fins, fins al dilluns, no, dilluns. sí, sí ja el correu de... l'heu donat no? sí, està en el programa, en el programa és, és clarkinicolau inscripcions, no. arroba... arroba... ah, no. ah, sí. inscripcions, inscripcions arroba inscripcions arroba clarkinicolau.com ah, també una novetat de la jornada tècnica és que tindrem un Twitter eh, en directe tant als tallers com en el debat Uh, hi haurà una pantalla amb el Twitter i amb, el, amb un hashtag també de Voluntariat a l'Empordà on s'aniran fent les preguntes i el resultat dels tallers com del debat per tant també es pot seguir encara que físicament no, no s'hi sigui en la jornada Vinga, bueno, més Esperem preguntes. que tinguem molta gent sí. bon dia, que faig bon dia sí. i que no sigui el primer sinó que tingui continuïtat que ser el segon, tercer, quart i anar fent Exacte 300 persones voluntàries en aquest moment sí. Sí. <coughs> entre totes les entitats les 8 més grans bueno, les 8, les 8 sí. entitats 8. més és l'informe sí. social del 2012 de la taula sí. són 300 entre les, les 8 que grans. tenim. Sí. ara en breu sortirà el del 2013 segurament que sí ha, heu augmentat vosaltres jo no, dic però tu sols caigues si que és en principi, sembla que ni hau no, sí. Dicom, doncs eh són eh de... mm. alguna actualitzades aquest any han de sortir bastant més. Sí. Mm. Sí, en general eh eh en a Catalunya sí que es, es parla de que s'està ampliant el nombre de persones que, fan, que participen, no? En, en voluntari. Cosa, de que aquestes persones estiguin donades d'alta com a voluntaris amb els seus segurs anys que suposo que, és, és una que això és el que compta que, no? hi ha una part de les altres que... Clar, que participa sense manera puntual, sí, puntual. Sí, molt I, puntual. puntual. I, i moltes vegades desconeguda no? Perquè, clar, penseu que les entitats ja naixen del voluntariat, o sigui ja som molts de nosaltres sortint del voluntariat no? I llavors, eh, hem passat a ser alguns professionals però, de totes maneres, les nostres jornades laborals professionals són equips hores i en fem hora oh, doble, no? I, clar, no I seguim treballant amb equips de voluntaris. Exacte. Mm -hmm. eh? Tot això no és comptabilitat. Volia comentar que suposo que ja que ho sabeu, aquesta setmana Girona estan fent la setmana d'unidariat. Mm -hmm. Cada dia estan fent jornades i dissabte doncs, hi ha la, la fira d'entitats... Nosaltres, com que som també del voluntariat, és que mitgem d'allà, doncs també hi participem en alguna cosa. Ells també fan fira. Sí, sí, Nosaltres fan de tot. De tot és també. diferent. Una setmana fan. Mm -hmm. Sí, sí a Barcelona bueno, els hem felicitat per poder arribar a fer una setmana d'activitats amb un voluntariat sí. és un èxit però l'any que ve farem estan molt contents no, no sé si en diguem la setmana de voluntariat però són dos dies més. sí, bueno és el que fan és cada dia una conferència clar, diferent no? i participació de la universitat que també això mm. ha sigut fantàstic també de, molt dependrà molt del ressò que tingui tot aquest any no? la, uh -huh. la, la i, i a veure que l'any que ve ens animem Fem sí, ja crec que el, però vaja el, el, el, que temps fem, temps. el que fem aquí en dos dies no té res envejar el que estan fent ells en una setmana eh? no us ho puc dir, eh? <ríe> oh. és molt variat hi ha de tot, tots els temes i en fi jo crec que hi ha aquí una feinada preparada i bestial penso eh? mm. que l'objectiu nostre aquí a la comarca no? és, és diguem, fer arribar sensibilitzar els joves no? un problema que tenen nosaltres, gent jove la remarca, no? quan parles amb un... entitats de Gironi així, el de la universitat no? la voluntariat s'ha format per moltes gent jove no? aquí no... no sabem arribar al voluntariat jove Bara, America, i estem no? treballant sí, no, bàsicament... ja... perquè estan treballant a la universitat Correcte, a millor és, fa moure és, moltíssim és, jovent sí, i sí, sí, sí. no hi és yes, no la tenim molt bé més l'objectiu un, un repart que tenim aquí. Doncs, les fer, arribar, fer, -ho, fer, -ho, fer -ho, això. Exacte. He contestat, no? Benvolgut, no? no més. No no més, estem. moltes gràcies aquí per Meques, per... és del Per de